Mihail de Panaiti Strati, dramatizare radiofonică de Camelia Stenescu. E da, domnule, da. Așa zic și eu punctualitate. Bună ziua, Bonjour. Am fixat întâlnirea noastră pentru ora 4 și la 4 punct. Iată te prezent. Sper că ești pregătit, nu? Da, da, da. stai. te mă, Mulțumesc. Da. Mi-ai promis interviul ăsta, nu? Da. da. Numai că aș fi mai degrabă tentat să spun eu o groază de întrebări. Servește cafeaua, ți-am pregătită. Un interviu despre redactorul șef al unei mari reviste literare și scritor faimos pe deasupra ar fi ceva, nu? Mm -hmm. Uite, am o propunere mult mai seducătoare nu mm. așa un flair, ascultă Panaiti Strati, o celebritate universal recunoscută mm. <laughs> eh, Hai să spun și prima întrebare, nu? Da Spune, panait. ești un învingător? Un învingător? Nu, mai degrabă un învins al proprii mele victorii, dragul meu <laughs> Numeroși sunt cei care o pornesc la drum, un traș nebun mm. Dar numai câțiva ajung ah, Ce frumos și dacă doresc atât de mult să fiu den de lumina ce umple astăzi ochii, okay, apoi nu fac decât pentru a-i mângâia pe cei ce au fost orbiți de ea. Iată pentru ce am crezut că rostul vieții mele este de a plimba cuvântul dragostei între coliba celor umili însetați de dreptate și templul uriașilor gândirii generoase. Deci în fața ochilor mei însetați de univers, revelația marilor literatur nu a fost decât dragostea și salvarea sufletului. Ja, și o admirabilă oglinda a realității, așa? Realitatea. Unde e realitatea? Între degetele mele sau un visul meu. Omul nu se hrănește cu pâine, ci cu foc. Mă, te-ai un visător. Știu, că să mai scris despre asta. S-a scris și despre nevoia ta de a hoinării, nu? Poeta, sfârșitul multos al naturii. Ca să nu mai vorbim de afirmația cel mai dezvehiculată în presă franceză. O știi? știu, Panei tistrati, un nou gorchi al Balcanilor. Dacă nu mă așa, se intitula articolul de acum trei ani din revista voastră. Directorul nostru a să-ți salute astfel prezența în literatura francesă. De, de timpul. Deja trei ani de atunci. Mm -hmm. <laughs> Știi, hai să spun cum se va chema interviul nostru. M-am gândit. O oră cu Panaiti Sper să apară în jur de 10 octombrie. Interviu, interviu. Mm -hmm. Interviu. Credeți supra ceva? Parcă eu nu i-a așa. De ce? De ce nu întâlnire? echipată <laughs> din întrebări și răspunsuri. Întâlnire, caldă, afectoasă, spontană. Întâlnire. <laughs> e, da, trebuia să mă aștept la asta. Citindu ți opera, să știi că mi-am dat seama că este străbătută. Uite că nu-mi nu găsesc cuvintele. Nu știu, susținută, îmbogățită, întregită. Cred că e mai bine Întregită de un nou sentiment Cultul Sau dragostea Pentru prietenie Cred că tocmai din pricina asta Nici nu mi-a trecut prin minte să a strimit înainte câteva rânduri Știi cum se face Domnul ești de comprate Mi-am zis pur și simplu Sau nu-l voi vedea Sau interviul se va închega de la sine Sub magia unui singur cuvânt Prietenie Adevărat, dragul meu. Prietenia, o iubire care înnobilează viața, îi dă sens. Pierdută, omul trăiește din durerea ei luminoasă. În vece regăsită, urmele ei se văd pe toate cărările vieții, așa cred. Da, și eu. Tot ce vine de la inimă, tot la inimă se întoarce. Da. Nu? Da. Tu ai spus. Întotdeauna scriitorii s-au încrușisat sub semnul inimii. Bine, gata, gata, gata, Mai convins, rău, mai convins. Ai venit nu pentru un interviu, asta E doar pretextul. Ai venit să-ți grea comara inimii mele oh, de spăvărându de dumii Mulțumesc, bine, hai, cu ce ai vrea să începem? Păi cu ce să începem? Cu nașterea, nu? Da. Eu sunt tot să-mi descos eroi chiar de la naștere. Bine, sunt născut la 10 august 1884 la Brăila. Brăila. Brăila. Bine, Dumnezeu, nu cunoște acest oraș. E al doilea port al României. Orașul Bălților Dânărene, unde a trăit Codin, pe care îl iubește atât de mult. Și Năranțula, micuța Sacagiță, cea mai tânără eroina mea. Sper într-o zi să vă plim pe acolo pe voi, toți prietenii mei din Occident. Să cunoașteți altfel acele locuri al căror farmeche cu mult mai puternic decât am reușit eu să le dau. că ar fi formidabil. Află că în celor 11 ani, mei eram deja scritor celebru. Da? Da. Este o performanță formidabilă. Păi da, numeroase <laughs> au fost îndrăgostitele pierdute, îndrăgostitele decepționate care veneau plângând să-mi spună Panaitache, vrei să ne scrii încă una din acele scrisori panaitache? al... Panaitache? Da, Panaitache. Acele scrisori al căror secret lai numai tu și care îi fac pe toți iubiții noștri să se întoarcă în goană spășit scalare pe o coadă de mătură mă parcă de zâne. Evocarea sfârșitului copilăriei mele am publicat-o recent în Nimanite. Mihail e prietenul vârstei tale de la 18 ani. Da, exact. Aveam 17-18 ani pe atunci. Cam atunci, soarta și inima mea apasionată m-au ajutat să-l descopăr pe celul care avea să fie primul și cel mai bun prieten al meu. În șase săptămâni, manuscrisul Mihail era gata. Asta s-a întâmplat anul acesta, nu? La sfârșitul lui Iulie. Iulie 1927, exact. Iulie. Iulie. Mihail a ieșit așa cum a fost. Dintre toate cărțile mele, mi-este cea mai dragă. Mai e nevoie să adaug că Adrian Zografii sunt eu? <laughs> <laughs> nu, <No, până -i. laughs> A venit Moș Gavrilă, poștașul. Imediat, mama! Așteptă-mi o clipă, Moș Gavrilă! Aștept, aștept! Mai stau și eu la o vorbă cu mama lui Vitale. Eh, a ieșit pe prins pe țață Joită, a? Eh? Ieșit, Moș Gavrilă. Stau și eu să mă odihnesc soarele bătaia soarelui primăvără. Eh, Fericită că ți-a venit acasă pasărea călătoare. Eh, după cum vezi și dumneata. Eu i-am adus scrisoare. Mm. Da, hai, odată, Adriane. Moș Gabriel nu are timp de pierdut. E, pentru hoinarul, matale, trebuie să am timp. Eh, hoinarele lui. Nu mai vorbi de ele. Au ridicat toată mahala în picioare. Parcă l aud povestindu-ne la repezeală pe unde a mai fost. Eh, bine că azi s-a pe acasă. Fii moșca, bine venit, moșca frivă! Unde scrie Uite, Aici, aici! Uite, uite, scrie mare pe plic Adrian Zograf. Bine, bine, bine, uite, ține o băncuță de argint de la mine, în semn de mulțumit. Da, mă Da, mai spun să. Ai văzut? Ai văzut? Ai văzut că nu mi-a strâns mâna cald, dat? Nici de poveste n-am mai avut chef. Ce-o fi cu el? Să fie oare supărat pe mine? Nu, nu. Pe mine e supărat, nu pe matale. Ne-am ciorovăit încă de aseară, când s-a napoiat acasă. Uh. Fuf, de copii. Da, da, da, da. te cred, te cred. Ei, copii. nu te mai și așa, toate trec. Da, da. Mamă, gata. Plec la primare. Bre, bre, ce tipi ăștia ai îmbrăcat, Adriane. Veste gri, cămașă de zefir, guler și cravată fără cusuri, da. pantaloni uite ce cincheze de... Poate crede că ești un vețior de mangata. Astea toate trebuie să costeți scum, nu? Mai încă pe vorbă și bără de-aș avea și eu o răsplată de mi-ar asculta poveste. Mamă, Dar el nu, și nu o face totdeauna doar cum îl taie capul și pe urmă tot el se îmbufnează. Nu mamă, eu mă apăr. Da. Nu vreau să te supăr, crede-mă! Da. închipăiește Moș Gavrilă, mama ține morții să mă însoare! Da Găsești că asta e drept? Păi da, de ce nu-l întrebe pe Moș Gavrilă dacă e mai drept să o ștergi într-una de acasă și pe urmă să te-ntorci ca un cerșetor? Ha? E... De ce nu-l întrebe asta? Păi tata, știu și eu ce să zic. Cum e mai bine, știu și eu. Acum rămâneți sănătoși. Rămâne <laughs> Înțeleg, Moș Gavrilă, de ce să-și vâre el degetul între Ciocan și Nicovale? Ia uite cum se îndepărtează înălțând din umari. Știe ce știe, moș Gavril. O ceartă veche între mamă și singurul ei fecior e ca o rană fără leac. Mi se rupe inima, băiete. Ești potrivnic la tot ce o mamă săracă așteaptă de la fiul nu ei. nu e potrivnic, mamă. Refuz doar din instinct să cal pe drumul obișnuit al celor ce vor să-și facă o situație în viață. de tine. Ești sârguincios. Descurcăreț, destoinic, fați și tu un rost bun în viața, Adrian. Să dau din coate, așadar, ca să-mi fac un rost. E bine, nu! Nu, mama, nu, nu, nu, nu, nu niciodată. Nu! Nu o să-ți faci un rost bun în viață. Nu stai seama, mama, se un gând comun, josnic. Cum? Aproape smintit, o luptă, nesăbuită ce preocupă toate ființa omenească, numai că pe mine, pe mine nu mă atinge. De ce? Nu rău în asta! Să-ți faci un rost bun în viață! Adică, altfel spus, să nu treci decât ca să devii un mare patron, un mare negustor! Da... Dar ori pe lumea asta numai îmbuibarea și bunăstarea să conteze? Să nu vrea nimeni altceva decât să mămor orele, toate zilele, toată viața, numai ca să învăț cum se face avere, ba până la urmă chiar să fac una? Atunci m-ar stima toți, Sigur că da! Dar eu țin să spun că prea puțin îmi pasă mie de stima lor. Că averea m lasă rece. Am în față viața nesuferită a celor înstăriți. Îi văd cum trăiesc, ce iubesc, ce-i pasionează și, e bine, nu-i Nu. Pentru nimic în lume n-a schimba sentimentele mele cu ale lor. Ăștia sunt viermi omenești. Măreția vieții scapă pe de întregul, mama. Dar ce dracu înțelegi tu prin măreția vieții când ești un pârlit? <hânt> eu are o măreție să te spetești pentru 2 lei pe zi și mâncare, așa cum mă vezi că fac eu? Ție, mamă. care stai toată ziua cu nasul în cărți, dar ce-ți aduce citania asta? În schimb, uite, Ilie Băcanu, abia știe să se-i și e milionar. <gri> da. Mai bine fă ca el. Silește-te da. mai întâi să nu fii un zilier fără viitor și pe urmă citește cât ai vrea. Cu neputință, mamă, trăiesc în legea mea. Legea ta. Cerând cât mai puțin pentru burta și mult mai mult pentru sufletul și mintea mea. Și ce cer tu pentru sufletul și mintea ta? Spune, ce? Taci. Taci, vă să zic. Iar te închis în tine. Bariera de netrecut. Dar cum înțelegi tu viața? Poți să-mi spui? A? Să iubești artele și libertatea. Să guști frumusețea pământului. Să nu fii în rândul celor ce exploatează pe oameni. Să te mulțumești bănește cu strictul necesar. Să trăiești în dreptate și frăție. Să faci cât mai mult bine în jurul tău. Așa înțeleg eu viața, mama. Eu care muncesc 15 ore pe zi pentru 2 lei și mâncare, știu din pățite că viața hotărăște altfel. Drumul meu va fi altul, mama. O să o pornesc n neînțeles, singuratic. Din această mahala a brăilei, ca dintr-o Sahara, a spiritului omenesc. Asta am să fac. Parcă aș fi găina care a clocit pui de rață. <laughs> nu poți să-mi urmezi puiul pe acolo pe unde trebuie să știi să noți. Da, nu te poți ține după un pui de rață în apele cristaline ale idealului. Acolo el plutește în voie. N-ai grijă. Chiar dacă umil rămân pe mal, N-am să-mi pierd din ochi ciudatul pui hoinar. Însă-ți un încetișoar, mâinile arse de reșie oh. și am să ți le sărut. Asta am să fac acum mama. Oh. Ai spune, ți tare ciudă pe mine? Nu, băiete. Nu pe tine. Pe soarta noastră mi ciudă. Tu nu ești rău, știu, iubit. Îți făgăduiesc, mama. Îți făgăduiesc să muncesc. Uite, am să mă împac cu gravitul. Cum? De altfel să știi. Din urginul drum în Dobrogea am adus 50 de lei. I-am pus deoparte mai puțin de 3 săptămâni. Aseară nu de-a să spun. Uite, pentru mine nu păstrez un leu. Oh. Da, simt eu că ești. Băiatul meu. <laughs> mama. Oh, și N-a greșit. Cine a spus că nu trebuie să te bagi între părinți și copii când se cerobăiesc. Totdeauna sfârșesc până face pace. Chiar acum am primit scrisoare de la fata mea ta, mama Ioana. Îți scrie și ție că vine să se așeze pe contul propriu la Brăila? Chiar așa? O să am lângă mine. Fata mamei dragă. Că tare mi-a fost greu singură, părăsită de leuta mea de copii. Muncind ca vai de mine să-mi duc zilele Să tot fie doi ani de când a plecat la București hă? Sunt joiță, sunt Nici nu știu când s-au dus Și ea ca domnișoara mea a învățat meserie da. Acum Edita mai curăitoreasă, Bucureștia Bucureșteancă, ce mai? Parcă văd când era de o șchioapă, toată Toată ca la joacă cu Adrian al meu <laughs> Tare se îndrăgeau De pe atunci o vedeam Logodnica lui de mâine. Eh, a curs multă apă pe Dunăre. Nu se știe precis ce mai poți crede azi despre dragostea lor de el. Eu trebuie să plec. Mie îmi scrie că sosește la amiază și. Te duci să o întâmplă la gara? Da, asta vreau să fac. Ai ceva împotriva? Dacă o să fii cu minte, poți să te duci, nu zic nu. Totuși. Îmi dai voie să stărupt pe fata tale? Da. Da, cu băgare de seamă, băiete. Cu băgare de seamă. Clip asta, Adriane. Din nou acasă pe bagajul cocoțat în trăsură. Iară și pe străzile în ale mahalalei noastră. cobor acoboră din tren să îmi frămăc, Te-am simțit femeie pe măsura și imediat m-au prins. Da, ce i drept. M-am schimbat. Mm -hmm. Nu ne-am văzut de mai bine de doi ani. De asta când am zărit în gară, mintea mi s-a tulburat în mamea, a ca un leu turbat într-o cușcă strâmtă. Iar sângele meu, clocotinde și plimbat, torța aprinsă din creștetul capului până în vârful picioarelui. <laughs> Bucureșteancă, ce zice? Bucurește, încă pe dracu! <laughs> O mânză făcută mai mult pentru dragoste decât pentru croitorie. Trup modelat de Iadul Dorinței, talie supra ca de șarpe și figură indiană cu oblici, ale căror lumini ucigătoare țin dresc locului petrecător. Ia spune, poți să te sarut. Au! Să te înveți minte, Altă dată să mai dai buzna. Te laudai că ești bucurește încă. Dar de unde? Mi-ai cârpit o palmă ca pe la noi. Probabil că să-ți dovedești originea brailană, nu așa? A uitat că avem același temperament, naval. Să-ți aduc și eu aminte copilăria noastră când mamele fiind plecate mă furișa în odăia ta și-ți citeam Paul și Hai, Îmi citeai, mă mâncai din ochi asta, păceai. Nu, mi-a cam, nu zic nu prada timpurie. Hai, spune Adrian, ți-a fost doar de mine? Doar de tine, da, mai mult decât doar de însurătoare. Încât privește însurătoarea... M-am rostit deja împotriva căsătoriei cu un vagabond. Îmi pare rău de mama Joita. Sărmana femeie câte speranțe și-a pus în această căsătorie să-și adune feciorul de pe drumuri, să-i creeze un cămin. Mama mea însă, ai văzut, e rezervată și bine face. Nestatornicia ta a pus-o pe când. Nu faceți altceva decât să vă învârtiți în jurul aceleiași chestiuni atrăvitoare. Atât și nimic mai mult. Birjar! Da? Eu te rog spre strada Griviță. Da, Adrian, spre strada Griviță, am înțeles. Auzi, sfatul! am mâine o să puișaua pe el. Asta e fermecătoare, strada în griviță. Mureai de Pietre colțuroase ce-o norde de praf ce-o și în fața porților ciorchin de mahalagii de toate culorile care-și aruncă epitete. Soare urât, Aici până și salcâmii în floare, par să se trândească. Ah, fermecătoarea stradă griviță. Ce dur a fost ea. Ah, ce bine acasă. Un păț pe cinste, în curtea proaspăt stropită și măturată ah, și noi toți la oaltă, cele două mame și tu, Adrian, mahalaua e în fierbere. Lăsăm la o parte, bărteala, are un pic de dreptate. Nu stai în locul lui, cu treier, țara în lung și în lat, da, te închipul da. învățat. Nu te încărtuiești cu nimeni și toți ultimele economii ale maicătei Sunt se cu prețul atâtor renunțări Și ce sunt eu de bine dacă așa sunt credit? Spune, mama Ioana, spune Hoinărelile și cărțile Băi de lumina pentru suflet și minte mi repede slabele câștiguri Și mă aruncă în spinarea bietei mele, mame Ah, ce bine ar fi dacă te-ai să-ți faci și tu un rost Are dreptate, fata Trebuie să te astâmperi Fiecare lucru la timpul lui Gata, gata, de ajuns cu atâta haima în curând însulătoare. facă mea e ce... volia oricând, Gata Tocmai. de cum Destul de uite, la 18 ani și-a curăit într-un mânii. Uite, vadă cum se cade și întreține mama, câștigă mai mult decât un bărbat. E o partidă bună, ești. La urma urmei Adriane, la ce bună atâta citanie, atâta umblet prin țară. Uite, la București, oamenii nu citesc decât jurnalele. Da. Și doar e capital Eu nu eu... prin ce unde vreți să ajungeți Îți primești de o să știi prea multe. Așa se spune pe acolo, pe la București. Ci că te împinge să visezi la un ideal. Ori nu există ideal. Ce-mi spun eu, care de... mă întorc din capitală, învață-ți bine meseria, făte patron și câștigă bănet, iată ideal. Ca să fiu pe placul mahalalei, nu? Da. Ea găsește firesc ca un băiat de familie bună să stea pe spinarea societății până la vârsta de 25 de ani, dacă se poate lăuda cu o biată diplomă. Se bucură de din de răsputeri. De oh, feciorul șefului nostru de gară. O să vedeți-o, devină procuror. Da, da. O să Se limpată cu o fericire clădită pe propria ei mizerie. Am pretenția că înțeleg mai multe decât alții. Și că poate pielea mai mult decât viitorul procuror, atât de drag mahalalei noastre. Asta numai dacă ai să renunți la hoinăreli și la cărțile Unde alea. Eu le iubesc, mamă. Și dacă cineva mi le ia, viața nu mai are niciun sens pentru mine. Sufletul mi s-ar cufunda într-o beznă de nepătruns. Dar cui să-i spun eu toate astea? Unde-i prietenul? Prietena? Ființa omenească în stare să mă asculte și să mă înțeleagă. Sau poate nu cumva să nebun. De vreme, nu te-am mai văzut. A fost în dobro Jacir, Nicola. Acolo da. În adevărat colț de orient. Și meseria ta dezugă, merge, merge, merge. Merge, merge, merge. Cum nu, merge, merge. Aici după câte te văd, totul ca înainte. Da? Miroasa pâine coaptă, acovrigi, jimble și plăcinte cu mare. Delicate iefte băie să spun drept, Chirnicola, eu asta jos, dar nu prea am unde, că totul aici e plin de făină Ei, puișorul meu ce vrei, așa e în plăcintăria unui albanez ca mine Și tu ești ferchești ca un domnișor de pe strada regală <laughs> Se vede că București, Anca, te-a mețit, îți aduc un scaun, că și mie, tare mie, drag să te știu aici este... Stai, Chirnicola, stai o clipare Observ că în plăcintărie mai e cineva Da Cel de pe bangă Citește. E Mihail, un năpăstuit. În zdrențe, cu ghete peticite și pline de noroi și cămașa într-un hal fără hal. pare în tocmai derbedeilor pe care nu catadixești nici să-i scuip când îi vezi pe stradă. Și totuși, ce om e Mihail ăsta? Un om. Există oare ființă mai banală decât un om? Chiar dacă e un om care citește, urmează că trebuie să-l prinzi de un pe omul care citește, să-l țintuiești de zid și să-i spui, rămâi așa să te privesc în ochii. A privi un om în ochi nu e un lucru dintre cele mai ușoare. Ochii ca aceștia poți întâlni mii și mii, privirile lor se încrucișează cu a ta pe durata unei clipe și apoi trec mai departe, la dreapta sau la stânga ta, nemai văzându-i niciodată. Printre acești ochi se află desigur și cei ce pot privi în inima ta gândo, o dar ei trec pe de la tui. și tu treci și în răstimpul unei clipe ne-am pierdut un prieten care ne era hărăzit, prietenul unic, prietenul care vine să-ți dea bogăția inimii sale, o pe ta. Nicola, m-am apropiat de unul care citește cu cartea pe genunchi Am aruncat o uitătură pe paginile deschise Foarte necinstit din ți-a Adrian Merite dată să fie necinstit în viață, crede-mă, Nicola. Dar așa am descoperit că citește o carte ilustrată Jacques de Alphonse Daudet Ei, ți-am spus eu, e un om deosebit, mi-a el ăsta Nici nu vine să cred că-ți drență Rosul ăsta își petrece timpul citind asta e viața adevărată, băiete, și frumoasă și urâtă în același timp. câtă dreptate ai Kir Nicola? Sigur că da. Asta nu e închipuire literară. E viața însăși. Viața frumoasă, viața urâtă, viața feroce cu oamenii ei. Dumneata citește această carte sau te uiți la poze? hei <gătă> cu dumneata vorbesc. Măi, Adriane, el nu știe românește. Vorbește-i grecește. Ah. Iată unul cu care să te înțelegi de minune. E din rasa ta. Mihaile, ăsta e tânărul care se hrănește cu visuri. Ți-am vorbit de el zilele trecute. Chil, Nicola, uite ce... Trebuie să carniște material la lucrarea care începe mâine. Te rog să-mi dai pe omul tău, pe Mihail, ca să-mi ajute o clipă. Cu dragă inimă, azi e sărbătoare, nare are ce face. Du-te, Mihaile, du-te, du-te. Nu scoți o vorbă. La ce te gândești acum, Mihaine? Ți-i atât de mult să știi? Mult. Nu știu dacă o să-ți placă. n face. dă drum. E bine, mă gândesc că în țara voastră chiar și visătorii cer patronului ajutorul slugii sale ca și cum ar fi vorba de un cal sau un măgar. Adică fără să le pese dacă sluga primește sau nu. Hmm. Exact cum ai procedat în cazul meu. Da, e adevărat. Eu însă am o scuză care mă salvează. L-am mințit. Cum vii asta? Simplu. N-am niciun material. Voi am doar cu tot din adinsul să mă plimb puțin cu dumneata. Ce-i zice dacă ne-am duce în port? Nu, no, nu merg într-acolo. Nu înțeleg de ce vrei dumneata să te plimbi cu mine? De ce nu? Nu se aleg oameni ca mine când vrei să te plimbi. uite în ce eu halzând. Prieteni, te-am ales să mă plimbi cu dumneata fiindcă mă interesez ca om. Nu cred să fi ca Nu te o cu ceea ce aș putea fi sau nu. Înainte de toate, nu sunt un obiect de curiozitate. Deci nu te iau ca atare. Din potrivă, te admir Mihail. Dacă nu e o glumă ce în spui, te-aș întreba ce admiri la mine. Să fiu o flugă nenorocită cu 15 lei pe luna la un plăcintar din strada Grivița. Să fie o ființă umană zdrobită de nedreptate și mizerie. Și să citești Jacques, E, eh, da, asta e o minune. Văzându-te cum citești, fără să ghicești în mine fratele, prietenul propria umbră ce te caută decât lumea. M am gândit că ești cufundat în elizeele tainice ale oricărui paria care se adapă, se îmbată și trăiește cu asta. Sub strânțele puturoase în care viața te a înghesuit, eu recunosc un alt om. Nu mai întreba dacă ți îngădui să să vorbești cu atâta nesăpotință. Nu avem nevoie de îngăduință, am folosit un drept. Da? Și care e acest drept tare? Acela da nu rămâne nepăsător în fața nedreptății, Mihai. Bine, dar eu nu-ți cer niciun act de dreptate. Mă aflu aici lângă ta, trimis de patronul meu ca să te ajut în muncă. Sunt gata să o fac și nimic mai mult. Nu, Mihaine, nu. Mă vei ajuta într-o muncă mult mai înțeleaptă. Aceea de a mă face să te înțeleg și să învăț de la dumneavoastră ceea ce vei fi știind din chip strălucit. Vei părăsi de îndată, vă în fiorătoare, unde am slujit eu însumi acum patru ani și vei veni cu mine. Îți voi arăta cum se trăiește liber. <laughs> Trebuie să fii nebun. Habar n-am cine ești. Încă nu mă cunoști cu mâncă? Nu te cunosc deloc. Nu poți cunoaște un om într-un ceas. Păcat. Gândeam că pentru a îndrăgi pe cineva timpul n-are însemnătate Da, dar ca să iubești un om, trebuie mai întâi să-l cunoști Tocmai contrariul trebuie spus Ca să poți cunoaște un om, trebuie mai întâi să-l iubești Cei care ne interesează se fac iubiți Așa ei ni se predau nouă, ni se fac cunoscuți Dragostea, așa cred eu Deschide toate inimile. Cine te-a învățat toate astea? Nimeni. Unde le-ai citit? Întâi în inima mea. Hmm. Presupunând că ai simțit într-adevăr ceea ce rostești, spune-mi, ce vrei de la mine? Vreau să te prezint mamei, care e bună și acceptă tot ce-i cer. Apoi îți vei părăsi locul și vom trăi la o oaltă în ceva mai ușor, dar mai bine plătit mm -hmm. și mai liber decât ești în mm clipa -hmm. da, de față. Fact. Și vom fi prieteni. Dumnezeu ești singur pe lume, eu la fel, deși eu am pe mama. O să fie al doilea copil al ei, fratel meu mai mare. Iată ce vreau. Îți mulțumesc pentru frumoasele sentimente pe care ți le inspiră mizeria mea, dar... Dumnezeu ești un romantic, un... un romantic care își ai iluziile drept realitate. Hai, acum lasă-mă să mă regăsesc văgăuna. Oricum, îți voi păstra o amintire frumoasă. Te las, Mihaile, să te înapoiezi la stara jalnică în care te afli. De vreme ce gândirea admitare e atât de întunecată de mizerie, încât nu pot să mai crezi în izbăvirea prin prietenie. Dar să știi că nu mizeria este aceea care naște în mine sentimentele bănuite de tine-ta. În ochii mei nu ești un strivit de viață, ci un puternic. Și chiar dacă te-aș fi întâlnit sub înfățișarea fățișar a unui prinț, tot te-aș fi revendicat ca pe ceva cuvenit mie, fiindcă eu, eu nu recunosc decât o singură bârșie, o singură frăție. Aceea a oamenilor însuflățiți de sentimente asemănătoare. Acum du-te, și fii sigur că nu mai ești singur. dar place să mănânci o bucată de plăcintă sau măcar un covrig? Ce mai rămas Mihaila? Mm. Îmi păstrez porția zilnică, aproape jumătate de kilogram de plăcintă și trei covrigi, din care nu mănânc decât jumătate. Și de ce nu vinzi restul ca să ai bani? Pentru că îmi place să le dau copiilor. E totuși să-i scoate tutunul. Nu, tutunul și mâncarea mea, întreba lui Chip Nicola. Ne ai fi mai câștigat. Gândește-te alături de cei 15 lei pe lună, cu acest rest ai avea 25. Am mai mult decât 25. Poate chiar mai mult decât dublul lui 25. De ce îmi parți am în părți Ai Hai să afli aducem Hai! Hai! Hai! Hai! Iani! Stamati! Vasili! Veniți, Iute! E pe Ei sunt prietenii mei! Nu mai veselie! nasuri în să-l invânt! frederitor! O minune ce! Mă ca să-mi arătați ce voinici sunteți, da? De ce n-ai venit ieri? Ca a fost sărbătoare! Sărbătoare! Ce sărbătoare? O maschera. O maschera? Cine e de decolo? Un prieten. Ah. acum ai un prieten, nu? Mă cheamă Vasil, Pe tine cum te cheamă? Adrian. Mm. Vorbești grecește? Da. Dar tu nu ești grec? Nu, eu sunt român. Mm. După câte văd, astăzi sunteți cinci, nu patru ca de obicei. <fie> da, ca toată lumea să fie mulțumită, să vă dau și porția mea. <fie> Mihail, Mulțumim. să spun eu cine-i noul venit? Mm. Hristodulos, despre care ți-am vorbit. Băiatul Sarman e pe care bărbațul o bate în fiecare seară. Hristodulos, apropiat. Ia și mănâncă plăcente. Mulțumesc. Să știi, aile ieri seara, tata n-a mai bățut-o pe mama. Hmm. A venit acasă într-un hal de besie, ca n-a mai fost în stare. Hmm. Dar a spart lamba cu gaz și era cât pacit să ardem cu toții. Oh. Bine că s-a scăpat cu viața. Ei, acum, duceți-vă la joacă, băieți. Hai, la joacă. Hey. Haide. La revedere! La revedere! Hai mai cu Adrian! Să mai veniți! La revedere! Bine, Adrian, unde-mi depun economiile? Copiii ăștia sunt toată familia mea. În frumoasa țară. Ei sunt singurii care mă iubesc cu adevărat. Singuri care mă așteaptă cu plăcere. M-au iubit și m-au așteptat cu mult înainte de a fi vânzător de plăcinte. Și pe când abia sosit la Brăila, da cu prin port, crăpând de foame. Am presimțit totul dinainte rămâne prietene, îți cer iertare. Înțeleg tot ce se petrece cu dumneata. Hm. E bine, Adriane, mărturisesc că prezența dumitale îmi face bine. Hm. Mă simt mai puțin singur. Și îți făgăduiesc că pe viitor o să mă întâlnesc bucuros cu dumneata. Este adevărat că nu credeam, că mă îndoiam. Dar acum văd că ești într-adevăr un prieten, un prieten... De sunt prieten, cum vrei să rămân nepăsător la nenorocirea din tale? Cum aș putea să mă despart acum de dumneata, să mă duc la imei, unde găsesc dragoste, un pat și o masă curată, știind că dumneata te reîntorci la cocioaba și singurătatea din Da, De-am fi amândoi niște pârliți atunci, da, da, pe când așa e un bunăstare, iar dumneata nenorocire, nu, asta, nu, acest fel de prietenie nu este și nu va fi niciodată al meu. Deci dumneata care mă sirești la această nepăsare Ești nedrept cu mine, ești crud Spune, Adrian Lucrezi în dimineața asta? Nu, abia pe la 1 Vine Vrei să mergem pe malul celălalt al durării? Adevărat? Nu glumești? Sigur că nu glumesc Mă crezi un urs? Ai unele asemenele doar atunci când vreau eu Mă crezi că de Eu ghicez multe lucruri Aici nu e vorba de ghicit E vorba să vezi ce există să condute și ca autobar. Și am să stau la pupa, da? E trecut de nouă dimineață. În bățaia soarelui, apa Dunării a devenit strălucitoare. Iată, uite, pădurea de sălci de pe malul celălalt, parcă a prins viață. Și departe, pierduți în zare, munții mele, coricei <laughs> Spune, Mihail, nu ești grec, nu nu. Sanchez? Nu, nici de cum. Ascult, Adriana. dacă prietenia mea te interesează și vrei să o câștigi, te sfătuiesc ca pe viitor să nu mai fii atât de indiscret cu mine. Sunt lucruri pe care le tăinuiesc, spre bine la mândorul, că despre altele nu-și cer decât un pic de răbdare și o să le afli. Când vreau să vorbesc, nu-i nevoie să mă tragi de limbă. Spun ce am de spus de la sine. E prima ta muștru lui alea prietenescă. Ce ușor să strecoară barca noastră prin rămurișul sălcii ca o suveică de la un război de ce sunt. Dar aș întreba ceva. Întreba tot ce vrei. N-am secrete față de Nadă. Ai prieteni interesanți? Prieteni? N-am decât cunoscuți. Prietenia, așa cum o înțeleg eu, încă n-am întâlnit-o. Și cum înțelegi, Nadă, prietenia? Foarte simplu. Să iubești arta, natura și omul? Nu la sacrificiu. Dar numai că asta nu întotdeauna. Mai sunt o no. la adânci de rasă, de educație, care împiedică uneori că cei mai buni dintre oameni să se înțeleagă. Ai citit vreodată ceva despre caracterele, temperamentele și natura sensibilităților romane, avea? Nu, nu am citit nimic. Dar atunci, ce citești? Literatură. Numai asta plicep, nu mai o au Da, da, da. care sunt autorii preferați? Nazac. Dostoevski și cei care le seamnă. Te-a îndreptat cineva, spre dân și inima mea. E foarte mult, dacă spui adevărul. Dar numai literatura nu ajunge. Deoarece, îmbătându ne împiedică să ne cultivăm. Este pentru sufletul nostru ceea ce sunt aripile pentru păsări. Dacă zboară fără potichnie, o fac nu datorită aripilor, ci datorită privirilor agere poezie în tot ce spun. Poezie? Nu, no, nu cred. E doar melodia unei ore de ticne sufletească. Vezi, Adrian, prin poezie eu înțeleg toate frumusețile pământului, toate manifestările artei, tot ce se poate iubi, dar, dai, după ce ai visat, trebuie să trăiești. Și a trăi înseamnă a lupta împotriva vieții. Grumești? Închipește-ți viața ca pe o mașină foarte complicată, însă demontată. Piesele ei reprezintă facultățile și instinctele noastre, pasiunile și nevoile noastre. Ca să o facă să funcționeze perfect, ar trebui să fie montată perfect. Și asta nu se poate, fiindcă tehnicianul ei încă nu s-a născut. De aceea toate cunoștințele noastre nu fac doi bani. Uite, de pildă eu aș vrea să fac să funcționeze pe suportul sociabilității. Piesele acestei mașini se pun la unison ca să ne păcălească. Nu contează felul cum le ajustezi, ele te ascultă, totul se pune în mișcare. Și având, se mulțumește cu ei, dai sau îi lași a fel ca și omul, că pot să iei picioarele, brațele, ochii, să-i desfigurezi fața, să-l lași surd, slut, neputincios. El va voi și va putea să trăiască mereu, căci nu-i decât o picătură din această eternitate care se mulțumește cu puțin. Acest mecanism e deci lumea. În orele de odihnă, face poezie. Într-o dai în doi, într-un teatru 1000 într-un stadion, 100.000 de mii, prezentând o unitate, o armonie aproape perfectă. că în acele momente nu trăiești. Așa e, nu trăiești. ...ci visez. Primul stâlp al vieții, chiar și al cele mai josnice, e dorința binelui, înclinarea spre idealul. Și când încetăm să visăm în lui Până și visul e încolțit de antagonismele vieții. Antagonismele vieții? Sunt neputincioase dacă ar exista dragoste. Oamenii s-ar putea înțelege. Mm, din păcate, viața nu îngăduie altă dragoste afară de aceea care se raportează la propriul ei egoism. Restul nu visări. Ne află că dragostea mea e altruistă. Mi-aș da până și sângele ca să trăiezi lângă dumneata și lângă alții care îți seamănă, prieteni ai viselor mele. Mi-aș răsuci o țigară. Ce putum prost. 20 de bani, pachetul. Nu fumam, mahor, că-i a o rasă. Ia pachetul meu, că-i mai bun. Trebuie să mă supun cum să refuz eu un copil mare ca dumneata. Sigur, într-o zi o să fim prieteni. Dar până să ajungem acolo n-ar trebui oare să ne luăm mai întâi la bătaie? M? Să ne luăm la bătaie? De ce? Pentru că printre atâtea cusururi ce vei fi având, eu observ unul care e tare greu de suportat pentru anumite persoane. Acela de a voi să dai cuiva ceva, fără să vă întrebi dacă dorește. Ceea ce e îngrozitor, fiindcă e mai dureros să nu poți primi ceva de la cineva pe care îl stimezi decât să te vezi deposedat cu forța de un bun al tău. Generozitatea cu deasile e dureroasă și tare greu de suportat. la dracu, să nu fie pe lume decât prieten de cărciuă unde fiecare își plătește consumația. Nu simți oare aceeași bucurie de a da, nu numai de a primi? Sau poate vrei să mă convingi că sunt nebun, Micael, nu? De ce faci? Să nu-mi că că vorbim din astfel o să scap de mine. Să o să cântești cu o iotă, ceea ce am simțit că mi bate din totdeauna în piept. Continuă, continuă. Acum știu că ești un numai instruit. Nu m-am înșorat așadar. Am, așa, am bămit încă de când ți-ai încrucișat privirea cu a mea pe când cite ei jac. Și ce mai bănuiești despre mine, ea Ce mai bănuesc? Mai cred că ai o inma afectuoasă de prieten adevărat. Hmm. Asta e credința mea. Și e zadarnic să mă descoști de ce cred asta. Cine altă decât dumneata ar putea să preceapă cât de greu e să te simți străin în orașul tău, în familia ta? Mâhnit că te vezi categorisit drept o haimana, tocmai pentru că porți în tine o lume de pasiune, o lume de visuri, cele mai puternice bucuria ale vieții. Deci, de câte am venit aici, pe malul Dunării, să-mi urlu aleanu în fața acestui fluviu, cerându-i un prieten. O haimana ca mine. Și când lucrurile stau astfel, ai vrea să mă port cu dumneata, calculat, meschin, egoist? Mai face fericit, mai onora, dacă mai lăsat să iau parte la suferința dumitare. Dacă îi face dreptate prieteniei, primind ajutorul unui prieten. E singura generozitate cinstită pe care o cunosc. Inimii dumitare mă adresez eu acum. Întâlnirea noastră îmi pare fericită, Adrian Pot să sper că ți-am câștigat încrederea în făi? Ca să ți-o dovedesc Am să-ți că sunt născut undeva în lume Din părinți care nu au fost săraci Unde anume? Poate de afla într-o bună zi Odată cu naționalitatea Care nu reiese nici din actele, nici din accentul meu Asta pentru că vorbesc șase limbi. Între care trei la fel de bine ca limba maternă. Copilăria mea a fost senină și fericită. Adolescența însă mi-a fost olburată de idei politice urâte de părinții mei. L-am urât eu însumi mai târziu pentru că m-au costat cele mai frumoase iluzii. Prima mea tineriță a fost drobită de zbuciumul inimii mele. Nu o să-ți cu acum toată povestea. E așa, de data. De ce? Am călătorit și viața mi s-a părut urâtă. În realitate este și nu este. Cum pasionații sunt conduși prea puțin de pasiune Era cât cei să mă prăbușesc Am fost salvat Printr-un miracol încântător Frumos miracol Ar de curiozitate să l mm, Nu Am să ți-l de altădată Pentru moment ăsta tot ce pot să-ți spun Cât trebuie să suferi Cum? De la ta crezi că sufăr? Asta pentru că mă vezi în mizerie? Să-ți vină în ajutor Neîntârziat cum să fac. Foarte frumos, foarte frumos. Mai mult decât frumos, numai că, dragul meu, Adrian, fii sigur că suferința și mizeria mea îți fac mai mult rău dumitale decât mie. Dar cum vine asta? E așa cum sunt. Afă că numai pentru ca să-ți răsplătesc o steneală sinceră m-am hotărât din ea ori să ies din carapacea mea. Vrei să spui că mizeria, suferința te lasă indiferent? Am avut zile de sărbătoare în viața mea, zile scăldate în lumina tuturor bucuriilor. Obțineam tot ceea ce omenește și cu mintea întreagă post cere vieții. Și cum am o inimă simțitoare, mult mai simțitoare în acest moment, și o inteligență destul de vioaie, mult mai vioaie astăzi, mă bucuram până la suferință. Nenorocirea mea a fost că am crezut cu tăria unei stânci de oțel că viața mea nu era, nu trebuia să fie decât plăcere. Ori nenorocirea... Grapnică și teribilă ca un fulger N-a întârziat să-mi dea una din acele strașnice lovituri De măciucă în plină fericire M-a adobărât când m-am așteptat mai puțin extraordinari. ideile tale sunt atât de fluide Totul fuge, îmi aruncă printre degete ca argintul viu Un lucru e demn de reținut, Adrian După ce am ieșit jumulit din ea Unde mi-am răscumpărat trufia și unde era cât pe și să-mi las pielea Mă aflu acum în fața dumii cu aceeași poftă de viață ca în vremea când n-aveam decât să apăs pe un buton ca să am în 10 minute calul meu. Ah, frumosul meu, Roib, calul meu, singura ființă care mă întoarce spre trecut, singura care îmi dă uneori doruri nebune de a mă cu ochii închiși spre locurile de fericire josnică pe care nu le voi mai revedea toate niciodată. Așa se întâmplă ori de câte ori, inima ne stăpânește mintea spre fericirea noastră, deoarece creierul singur e un viet instrument de care am putea fi scutiți. Da, prietene, viața face astfel de minuni. Am rămas neschimbat, Ba mai mult am descoperit alte izvoare de fericire, unele nebănuite, mai bogate, necunoscute în timpul vieții mele de belșug. Numai că, asemenea unei lumini puternice care te orbește, toate care fac viața frumoasă și arta adevărată ne scapă cu desăvârșire. Adevărat să fie oare. Eu unul credeam că simțeam arta și minunățile naturii, dar ascultam de fapt doar muzica cea mai amețitoare. Înlănțuind gâtul femeilor, le citeam cele mai frumoase pagini ca să admire mai degrabă talentul meu la citit. Și când treceam călare pe sub ramurile aleilor, cravașam frunzele de cădeau sfârtecate. Durerea fizică și cea morală, după potrivă de nemiloasă, aruncat peste această fericire confuză, lumina discretă. Apoi mizeria a trecut buretele arzător pe pielea fină a vanității mele și a șters orice urmă de bucurie simțită printr-o sensibilitate bolnavicioasă. Și acum? Acum nu, nu mai e nimeni să-mi spioneze mișcările ce trebuiau să fie perfecte. Nici să lingușească vreo pe care mi-o pentru falsă lor admirație. Acum admir această boltă pentru frumusețea ei, sălbatică. Citesc o carte pentru adevărată evaluare și nu fac vreun gest. mai rostesc o vorbă doar pentru ochii cu tări frumoase ori pentru viclănia dușmanilor mei. Numai acum gust, de fapt, bucuria. Aproape de necăzut. Stă scris. Mizeria și durerea al fac pe om sincer. Eu merg mai departe și spun. Suferința creează bucurii. Gândește-te și dumneata Perfidia fericirii ușoare, lașitatea plăcerii gratuite, beatitudinea sentimentală genlarcis, narcis nu fac decât să ne obosească nervii. Ne privează de ceea ce viața conține mai bogat. Eu nu sunt convins că doar suferința e în stare să ne facă sinceri. Nu sunt un actiat al suferinței stupide pe care se dă mizeria, dar odată căzut în apele ei nesfârșite îmi place să mă afund către adâncuri. Nu mă bălăcesc la suprafață într-o caragheasă de znădejde, nu, no, nu. No. Iată de unde vine această pasivitate, acest calm, această acceptare a mizerii pe care o vezi la mine și care te înspăimântă. Bine, dar cum rămâne cu demnitatea demnitalei, Mihai? Ah. Demnitatea e una din acele valori ce nu pot fi pierdute, decât atunci când te temi că ai rămas fără ele. Nimeni nu poate atinge demnitatea unui om. Afară doar de cazul când e încredințat unui suflet vulgar, care îndată va scuipa pe Demnitatea este castelul cel mai curat al personalității noastre. Ar fi o nebunie să ne fiecare pas. Imagineți ce-ar fi dacă ori de ori um, hamal mă trage de nas om îmi dă eu m-aș apuca să-i spun scuturându-mă de praful mizeriei mele: Ei, eee, tre cine, băi? Uiți, oare ca așa vânzător de plăcinte cum mă vezi? Eu sunt uh, fiul domnului X, născut în castelul V. Păi dacă aș face așa ceva. Îți dai seama, Adrian, cu ce hohote de râs mă-și Și dacă sunt într-adevăr răi și râd din răutate? Să zicem că sunt așa. Ce înseamnă asta altceva decât că n-au încă experiența vieții? Deci, uh, nu te chinui pentru bine, mă simt bine, crede -mă. Am atins fundul acestei mări când am sosit la Brăila. Acum urc iarăși la suprafață. Vrei să mă ajut să mă sui pe mal, Adrian? ori primești ajutorul meu, Mihai? Primesc, cu condiția. Ca nimeni să nu observe ce fel de pește prins. <laughs> Sunt și vreau să rămân doar ceea ce lumea gândește despre mine. Un vânzător de plăcinte, sluga lui Kir Nicola. Crezi că-i pasă cuiva ce pește am pescuit eu? Mai întrebi? Află că mulți se vor interesa de prietenia noastră, căci cea mai mare plăcere a omului de rând e să se preocupe de treburile altora. Sinește-te ca ei să nu afle că am o rană. Ar sări îndată să pună degetul pe ea? Ce frumos e ceea ce știm acum. Da, ce frumos e ceea ce știm acum. Dar nicio o vorbă. Ei, uite. Am ajuns la pescărie, Mihai. Covorim pe uscat. Da. da. De ce faci? De ce ai scos cutia cu golovan? Ca să barca barcageului. Deci vrei să plătești ta? Pita. Pii, da, așa n-a fost vorba. O, oh, bandică, lasă. Ai și apărut. Ai început deja să pângărești mâinile prieteniei și să o trăvești viața a două ființe omenești care te disprețuiesc. Ai vrea de pe acum să zămislești cearta în acest cuib al frăției nescânde? De ce? Ca să arăți că tu ești începutul și sfârșitul oricărei legături între oameni. Că nimic nu-i mai presus ca dumneata. Tu murdară născocirea unui creier mediocru, nemernic care te falești cu dreptatea. Uh, Adriane. Attenzione. <SILENCIO> Bună ziua Adrian! Ce de pânze pe toți pereții! Toate talmeși balme într-o mare dezordine. Dar înțeleg din atenția cu care le privești că îți place pictura. Da, ca toate celelalte arte cu excepția literaturii. Adică fără să o adâncesc. Încă dibuesc, ca să fiu cinstit. Te-și întreba ceva Adrian. Da. Ia spune spune, ai prieteni? Dar dumneata ești bogat în direcția asta? Am ce drept o sumedenie de cunoștințe Cunoștințe Da, nu mă prea potrivesc însă frivolităților Chiar dacă ponim uneori împreună la vânătoare de femei Chefuri și nesăbuințe Cea mai bună băutură pentru oameni ca noi e Dragostea asta care ne umple inima Și e bine că această dragoste mi-a dat brânci mai târziu decât ieri și azi dimineața Căzând brusc și brutal peste un om amorțit de mizerie și de nedreptate Am izbutit, cred, să însuflețesc jărate cu lațipita al proprii sale iubiri pe care nerecunoștință omenească o ucisese aproape. Amin la dumneata sa mâină cu gândul de a-ți de acest om. Trebuie să ne unim strădanile ca să-l câștigăm de partea noastră, de partea vieții. Dacă i demn de prietenia de Adrian, voi fi fericit să aspir la lui. Contează pe punga mea și nu, pe casa mea, nu, dacă nu, el nu. e nevoie. În cazul nostru, Adana ajunge. Trebuie să-i izbutești să ți se primească. Deși sărac, am făcut același gest ca și dumneavoastră, cu aceea spontaneitate și... M-am lovit de un refuz de granit. Dar cine e ființa asta ciudată? Nu cumva cel cu care ai fost văzut azi dimineață prin port? Da, da, da, da, el, el, el. Mi-a spus că știe șase limbi. Chiar eu l-am văzut citind franțuzește. Ei. Și când te gândești că omul ăsta se află într-o mizerie groaznică. Și cine știe ce valoare omenească o fi reprezentată? De Sunt convins. Am petrecut câteva ore cu el și m-am simțit ca un țânțar pe lângă un elefant. <laughs> Trebuie să-i vorbim înțelept. Prietenește Să-l batem la nevoie Dar să-l scoatem din mizerie Regăsesc în dumneata primul meu val de generozitate Dar nu folosește la nimic Cel mult să-l îndepărteze de noi Atunci ce-i de făcut? M-am gândit bine Cred că trebuie să te porți cu el Așa cum fac mari artiști necunoscuți în fața gloriei O lasă în voie să vie ea la ei Singura uh -huh. Slujind-o în același timp Cu sinceritate, cu dragoste, cu pasiune Înțeleg, înțeleg să ne mulțumim pentru moment să-i vrem binele lui Mihail și să-l iubim pe tăcute. Căci unui om, așa mi-a spus într-o zi mama, poți să iei ceva cu sila, dar nu poți să-i dai. Suntem așadar niște conspiratori. Exact. Conspiratori ai prieteniei. Fericiți ceea căror inimă cunoaște pasiunea prieteniei ei. Numai ea știe să ne facă singurătatea mai puțin ucigătoare și viața suportabilă. Prietene învinți de singurătate, oriunde te afli pe lumea asta, dezmeticește te și fii mare ca bucuria sau ca durerea în fața necunoscutului ce-ți îndată inima sa. Nu ne gustori comoara pe care o ascunzi a, a ce ți se oferă. Oricare ar fi furtunile ce ar putea să-ți nimicească suferințele, fi nobil, fii încrezător, nu te de căldura sufletului tău și nu o refuza niciodată însetatului ce-ți o cerșește. De deci vreme o simți în tine însuți? Fii sigur că nu ești singurul care o posede, fiindcă nimeni nu are monopolul vieții frumoase. Și mai bine să fii înșelat de o sută de ori într-un ceas. Decât să faci o nedreptate unui singur prieten tău. Prietenie. Nu încerc să te explic. Aș vrea să te. Mama, te rog să-l primim la noi acasă pe Mihail. cum? M-am învoit cu dragă inimă să-i spăl și să-i repar rufăria sărăcăcioasă. Ba, chiar l-am îmbogățit și cu câteva cămăși purtate, căpătate în casele înstărite, dar să-i dau adăpost în căminul meu. Da, mamă, da, da, da, să-l consider ca pe băiatul tău mai mare. Ei, hei, copile, copile. Eu nu știu cum să mă dezvinovățesc în ochii oamenilor că te-am adus pe lume pe tine. Singura mea avere. Și tu... Ai vrea să adopte o nouă comoară de teapa ta? Fie-ți milă, fie milă, băiatul meu, am înfuntat destul grin din aclevetitori. Înțeleg, mă, mă, oamenilor la a pe Mihail pentru a ascunde virtuții. La tu știi ce se spune despre el? Mm. Că e o haima arma venită de peste nouă mări și nouă țări, o plosită în în dugheana albanezului Lacom, ca și el, să facă avere pe la noi. Asta se zice. Și-a găsit sacul peticul. Așa mi-au strigat zilele trecute. P iar mie mi-a venit să răspund Mahalalii ce a intervenit cu atâta tandrețe în visurile mele. Bine, grei draga dragă Mahala, ai o dreptate până la cer. De azi, Porta de ai spune că e o panoramă pictată de un artist impresionos. A impresia asta fiindcă se apropie furtuna, să mâirea. Eu nu-l m-am obișnuit cu panorama asta din copilărie. <laughs> și totuși, poinardul, eu ști ce ești. Nu se poate să nu cucerească tot mai mult de fiecare dată. Tare frumos. Tu, ca pictor, distingi mai degrabă latura decorativă a portului, să Eu nu pot desprinde această imagine de încălcătura e dramatică. Priveriștea asta mie personală îmi produce o emoție ciumită de tristețe. Ce spun. Mă gândesc la șirurile nesfârșite de oameni, mergând cu pași mărunți să-și deșerte sacii în pântă celeva pare. Încă de la începutul zilei, când se formează echipa, acești tovares sumbri își dispute dreptul la viață cu cuții de mm te -hmm. Câte neopreste, câte mm -hmm. mame desnătăștuite, n-am văzut eu alergând alungul cheilor, smulgându-și părul în fața băltoacei de sânge închegat al fiului căzut. De câmpul de onoare al civilizației moderne. Uite, te privește, privește pe obătați. Eu, unul, nu m niciodată de puterișea muncilor. E atât de bogată în șcări frumoase, în colorii, în, da. în, în oase și e cea mai curată dintre muncile portului. Îmi amintește -am semnele pe care le văd în fiecare an la țară, în vremea trăieratului. E cea mai prost plătită muncă în port. Și ce muncă de titan. Să iei cerealele de lemn și să le vânturi la nesfârșit. O imagine demnă de pictat. Lopețele își facă grăunțele, vâne ritmat și le aruncă spre cerul de foc. Praf de aur care arde în soare. Din asta vedem noi de aici. Lopătarul nu vede și nu simte nimic. Iar vântură, vântură într-una vagoană întrești pe zi. Și dacă îi se întâmplă să observe ceva, e astrul zilei care îi se pare că înaintează cu pași de sau ochiul supraveghetorului care nu lasă nici să pună jos lopata ca să se scurgă Ce brut, s-a întunecat cerul. Pe nu i de mirare după ce și răchis așa de mare. E o strașnică Hai! Sărmanii lăpătaie, uite-te la ei! Nu-și permit să se gândească să-și apere propria piele. Au depus la a dat post aurul fragil, ce-mi s-a încredințat. Da. La găpere cu prelata, a fi la colțuri cu bolovane. În vigelia asta o lor e o muncă de-asurda. De-ași să-și să-și să-și să-și să-și să-și să-și să-și să-și să-și să-și să-și să-și să-și să-și să-și să-și să-și să-și să-și să-și să cei doi și ha. să și să și să și să <laughs> N-a văzut cine mai cazbiei să mor de râns nu de ani? Eu unul nu văd chiar așa. Teama mea de o urmare oribilă. Cum adică? Uite-l pe lopătan, încearcă să iase de pe îl A făcut Aha. foc. A luat un bolovan de râu. a căzut la pământ. Biata femeie, câtă stălbăticie. Te lasă că-i arături. mă neorocită să lovești o femeie în halul ăsta. Împânt! Na! Aaaa! Nu, de Să lasă pe dracu! Te dau pe la jandarmilor! Ia, ascultă, crezi că nu mi-era de ajuns furtuna și în căp, Că nu mai și pumnul domnile, supra așa crezi? Ia uite că marfa Toate e de, de la vreun. ce v Poți acum! prudă, ești! Nu vezi că s-a mărut femeia! Nu te răbăti cu firea pentru el! Lasă femeia ca vizicile! Uite! Uite! Are și... de suflete neală. Uite! suflete Uite! Uite! Uite! Uite! Uite! Uite! Uite! Uite! Uite! Uite! Uite! Uite! Ți-arăt eu ție miște asta să-ți dau scap. Bine, bine, hai, scoală-te de acolo, Ce femeie. Hai, nu grăpăm noi așa curând. Nici tu nicio, hai, mișcă-te. Nici te mai avem multe de vântura până ajungem la capătul, felurilor. Sper că pumnul meu a fost la fel de greu ca pietroiul primit de femeia ta. Nu trebuia să o faci. E bine să te înfuri să lovești un necunoscut și să-l faci peste dintr-o pricină sau ta, dar încearcă să te pui în locul lui. Uite ne pildă pe ca mine porumbul și sărăcia din de 30 de ani. Ții cât ții, până într-o zic în sau o camasă argăsită. Nu poftești cu noi la un pahar? Ce așa. După astfel de baie, nu o să vă fie greu să vezi cu noi o jumătate de suică. Haideți, ploaia nu pare să aibă chef să se domolească. Mm. Da, frumos, ai mai grăit. Auzi, muream de pofta să pun o strop de radio liman. Oh. Dacă un am decât un singur gologan, aș putea să-mi plătesc numai un paharel. Numai că, vedeți, parcă n-aș putea bea de unul singur. Fără muiere acesta acolo, privindu-mă și uite, uite cum mă E destul de amărâtă ca să o mai și eu. Și atunci îți place mai mult să arunci un bolovan în cap. Îi da, domnule, doamne, ei da, îmi place. Îmi place, nu, e garagios, nu? Eu vă bine și intră în pielea mea ca să mă înțelegi. Intră în pielea mea măcar 8 zile. Ai pleznia acolo ca un pui de broască pe care îți trebuie sub talpa, Trosc. <laughs> nu râdeți. <laughs> nu râdeți. Ați fi crăpat cu siguranță. Și apoi ce? N-am fost și eu tânără și frumos. N-am crezut și eu că am să apuc mâna luna de pe ce. N-ai teamă. Nimănui nu-i place răul. Ești împins la rău. Asta e aici, e totul. Da, da. <coughs> Tata era Ferrar, am vrut și eu din toată inima să mă fac Ferrar. Căci gologanii picau la fiecare bătaie de baros. Uh, uh. Mai că barosul lui nu gădea numai pe Nicovală, ci șasupra mea. 11 ani eram. De atunci toate oazele îmi sunt zdrobite. A trecut și timp de atunci? Să tot fie 16 ani de lopată și sărăcie. Mereu un ghid braf, mereu un covoia de spate, mereu un borș de fasole cu mamă rece. Și o și casa sau cocioabă și ca asta blestemată. Și mai îngă. încă. Ce? Veni ca cineva să mă întrebe, Le spune, nu cumva, te doare rău când ți se rup coastele? Nimeni, n-a venit. Ba da, uite. Pe ea, mungherea era de acolo pe care a din aurera o omor. Adesea m-a tras pe șale cu oțet și cu sturoi. E bună, e gestoinică. Da, vezi? Da, nu mă lasă inima să beau fără ea. Un păhărel de țuică. Stana! Uite, na, stana! Hai să-i. Hai, ia, ia, ia și Hai, hai. Ia, ia, așa că-i Așa-i, i, Așa -i Așa. dar să nu mai, să nu mai arunci cu bolovanul mine, auzi? auzi? Asta nu vă împiedică să aruncați cu lopețile voastre grăunțe de aur tot mai sus spre soare. La el, haine uscate, liniștit ca un pașe, tolănit pe scară la intrarea magazinului. Ei, Mihail, ce face acolo? Aștept. Ce? Sfârșitul lumii? Nu. No. Să se scurgă apa. Care apa? Apa de ploaie. Acolo, la răspândie e o bătoacă mare. Împiedică trecerea. Știi cine e omul ăsta, Mihail? E prietenul meu, Pictor. Ah. Petrov. Ți-am vorbit de entuziasmul, de dragostea lui pentru artă, mm. de mare sete de prietenie. Dorea atât de mult să te cunoască, Mihail. Până rămășac n-ai să vreodată că i-ai dat mâna. Mai vina ori parcă citeai. Aha. M-ați cu o carte în mână și mă descoaseți acum. Ce și cum. Na. Sunteți două iscoade, chiar așa, două iscoade care te admiră, Mihail. Da. Nu aveți nimic de admirat. Spune, Mihail, de ce citești dumneata? Ce întrebare e asta? Nu te-am întrebat nici de cum, cu gând să te jignesc. Voiam doar să te înțeleg. De ce citesc? Dumneata citești, Adrian, de asemenea? Toată lumea citește. Mihail, nu trebuie să fii morocanos. Păi lasă, lasă. Dumneata, domnule Petrov, nu greșești când arăți destul de nedumerită asupra lecturilor asiduie ale unuia ca mine. ți este însă mai mare când mă iei drept ceea ce nu sunt. Știi bine că atunci când citești trebuie să fii, dacă nu fericit, cel puțin mulțumit, <hî>. cu alte cuvinte, să ai strictul necesar, ce dracu. nu o să-mi spui mie că citești și când se e foame. Ba da. Atunci chiar că nu mai pricem nimic. Dar pentru dumneata ce-i lectura? O fericire. Nu e destul. Pentru mine e o hrană. Arta nu e gustată în același fel de toată lumea. Sunt unii care se folosesc de ea ca de un lichior. Le ușurează digestia. Nu-ți din aștea. Sigur, ești mai presus de ei de vreme ce vrei să tragi un profit sufletesc. Numai că poți să ajungi acolo mai e ceva drum de bătut. Ce fel de drum? Al suferinței liber consimțite, chemată aproape ca o valoare. Domnule și Adrian, n-ați suferit destul. Firea noastră se schimbă în timp. Cum? Ai găsit soluția? Trăgând cel mai bun profit din ceea ce ne învață cărțile și mai ales viața, și asta mușcând pământul de durere. Eu citesc și observ în jur cu toată atenția de care sunt capabil. Nu faci nimic din ceea ce ar trebui să faci. Pierzi vremea degeaba. Fă mai bine, sobe! Am înțeles că ești antreprenor sobar. Uh -huh. Nu-ți place ce spui spune și natural. s ar place mai mult să spun că ești un pictor mare, că ai file de artist. Și fără să-ți văd pânzele, eu pot să spun că în ele nu se află decât gânguritul unui copil fericit. Poate chiar dotat. Uh -huh. Cazul dumitale se întâlnește la 9 din 10 artiști din lumea întreagă, poate chiar mai mulți. Vibrezi puțin, poate mai puțin decât o muscă la soare, râzi sau plângi ușor, te-nveselegi sau te întristezi, repede și apoi pictezi, sculptezi, compui, scrii. Și iată art. Dar asta valorează mai puțin decât să ai talent, o inimă simțitoare și chiar să fii un revoltat. Cum, toate astea nu sunt calități? Calitățile oțelului care nu-i călit. Nu poți sfârma granitul cu degetul și nici măruntaiele mașinării omenești cu bunăvoință. Numai artistul e în stare să facă asta. Trebuie să meargă acolo unde nimeni nu îndrăznește să pună piciorul, să lărgească potecele bolovănoasele vieții de mâine, să le netezească, făcându-le practicabile, lăsând pe drum fâșii sângerânde din carnea sa, Căci adevăratul artist este generos și nepăsător ca soarele, La Dacă nu e așa, jos mutrele. Muncitorul care coboară în mină și scoate cărbun ca să ne încălzim dinăuntrul e cu mult mai folositor omenirii. De ce îmi spuneai că trebuie să sufer Suferința mută, neștiută, ascunde o mare comoară. Calmul. Este cea mai solidă încercare pe care o putem smulge vieții. Ce vrei de la mine? Să te cunosc, Mihail nu mai cunoscut? Nu încă. Și n-ai să mă cunoști niciodată cu mijloacele de care dispui acum. Pentru că. adinauri, în loc să pătrâns ceea ce se află sub drențele mele, Dumnezeu nu le vezi decât pe ele și încep să gem deasupra lor, luându-mă dreptul nenorocit. Ba mergi până acolo încât să crezi că starea mea actuală m-ar împiedica să gust o carte sau razele soarelui și vrei să sari într-ajutor fără voia mea. Ca și Adrian, care te-a chemat, nu-i așa? Voi nu știți însă că dacă e cineva dintre noi trei care să aibă nevoie de ajutor, apoi acela ești Dumnezeu sau, Adria, ar trebui să vă dau mâna ca să vă ajut să coborâți în noroiul, în tunericul de unde prețuiești mai bine lumina. Sau, dacă ești artist, afundă-te în acest ulei coroziv care e durerea omului singuratic. De acolo te vei întoarce cu fălci capabile să mestece Grecia. Luați aminte, prieteni. Sosisem la Brăila, în patria voastră, oraș frumos, fără îndoială. Venisem de undeva, asta nu vă interesează. Și n-aveam nici un gologan în buzunar, nici ca de vânzare. Cea mai simplă dintre înțelepciuni m-a sfătuit să schimb hainele frumoase pe care le purtam atunci în aceste cinstite zdrențe. Din câștigul încropit am putut să mut mai departe pilonii vieții mele. Într-o bună zi, pe când leșinat de foame mă așezasem pe platforma unui vagon de marfă și mestecam boabe de griu, am zărit o lipoveancă. Mă fixat prin crepătura ușii unui vagon de marfă în care se închisese să-l mătură și s-a adunat gozuri. Nu știu de ce, am început să râd. Râdeam de ochii ei mirați. Și atunci, pe negândite, biata femeie s-a pus pe plâns. Nu plânge. Nici tu nu ești mai fericită. La. Ia codul ăsta de pâine. Hai, hai mănâncă. Mănâncă? Uite cum mănâncă. De ce? De ce nu pe care îi vezi jur împrejur? Cat de la vagoanele desplumbuite dimineața. Ai putea să strângi pe zi cam două chile. 80 de bani, adică. E ceva. Multă vreme am făcut și eu așa. Acum ce e drept, câștig mai bine. Mă tur vagoane. Dacă ai să faci și tu la fel, ai să vezi că nu o să mai fie așa de chinuit. Această ruină omenească fața jigărită, mâini și picioare crăpate Dar cu sufletul tare Și mi-a fost rușină De slăbiciunea mea De trecutul meu Niciodată în viața mea de tânăr, înfumurat, nu mă îndoisem că sufletele simple, cărora nu le catadixisem cinstea unui răspuns la binețea lor, erau posesoarele celei mai frumoase bogății sufletești, aceea de a-ți uita necazurile în fața celui învins, de a te în jos în fața celui mai slab ca tine. Aici stă întreaga superioritate a omului asupra animalului. Restul nu e decât de șertăciune. N-am știut-o. În ciuda studiilor mele. A trebuit să mă răstogolesc în drojdia societății, pentru ca unul dintre acești năpăstuiți să-mi arate drumul adevăratei vieți, fără de care nu există decât haos și bestialitate. Datorită acestei făpturi ai început să mâncești. Îmi vorbea cu puterea exemplului ei, datorită acestei făpturi m-am ridicat drept în picioare, ferit de orice chin moral. O pasăre! Am început să-mi câștig pâine fără osteneală. Să-mi cumpăr în sfârșitul tun, căci colac peste pupăză sunt o pasăre care fumează cu pasiune. V-ați împrietenit, nu-i așa? Cu toate că era predispusă la ore lungi de tristețe. Trebuie să te-nveselesc, trebuie. Ia să vedem noi ce poveste mai inventăm astăzi. Nu, nu Mihail. Astăzi am să-ți povestesc eu ceva. Să știi că n-am fost totdeauna atât de nenorocită. Bărbatul meu era pescar. Plecam fiecare seară la pescuit pe Dunăre cu cel mai mare între copii. Un băiat de 15 ani. Era puternic ca un taur. Într-o noapte, din pricina valurilor mari, barca s-a răsturnat. <coughs> Omul meu, încălzat cu bocanci grei, a făcut pe dracu în patru să se țină la suprafață, dar bătrân și istovit, n-a reușit. Când am auzit, era să mor de durere. Numai că nu mori cu una cu două când ești sărac. <coughs> În șase luni am îmbătrânit cât în zece ani. Cum să hrănești patru guri? Din ce? Băiatul, înhămat atunci la o muncă grea și tare prost plătită. Descărcat-o de greu. Cum nu ne ajungeau banii, mama am amestecat și eu, printre nenorocitele care, cu treieră din vagon în vagon, s-a gozuri din țărână de un leu, doi pe zi. Intră în preț și câteva strașnici în jurături. De asta, ce să mai vorbim? <coughs> Eram pe la începutul meseriei, când într-o după amează, ce îmblăt ochi. Lumea, alergând despre un post de muncă al hamalilor ceva se întâmplase, bruncă căierare. Am aruncat sacul, mătura și tot ce aveam la mine. Și-am alergat cât nu ținut picioarele, să văd pe cine puneau petargă. <coughs> era Рабы, я боялся у aceeași poveste, la femeie. Avea nevoie de o mângâire. O găsi în mormântul Feciorului și în mine. Într-o zi, iau o unde de noi. Am răscoalit tot portul degeaba. Mă simțeam cel mai nenorocit dintre nenorociți. Știam că e bolnavă. Tuberculoza o rodea încet, încet. Nu știam unde locuia. nici numele. Nimic. Am descoperit o și zile mai târziu în Mahalaua ali întrebându-i pe localnici, intrând din casă în casă, dându-le drept semnalmente vechea ei poveste. Și când ai găsit-o? Niciodată fericirea și nenorocirea n-au fost în mai bună tovărășie. Am fost fericit de parcă cineva mai ar fi dat un legat. Dar cineva știi care în fu inima regăsind-o pierdută fără scăpare. În ei, culcată pe un padă scânduri, ochi sticloși de febră cu figă să un băieța amândoi atinși de boală care nu iartă. Văzându-mă, a avut o izbucnire de bucurie atât de vie, că am îmbrățișat-o cu o frenezie de care nu m-aș fi crezut capabil. Și am plâns, am plâns. Din adâncuri, inimii mele devenită omenească. Și? Ce reuși să faci pentru biata femeie? Ceea ce n-am făcut nici pentru mine, nici pentru tata și mama. Ceea ce n-am făcut pentru soarele și libertatea mea, am făcut pentru acest astru al suferinței. M-am vândut ca servitor la Chirnicola. Mâine dimineață iau un doctor, o răsări și zbor la ea. Ar fi un gest de bunătate, dar află bunul meu Samuel că pentru această nenorocită nu mai există dis de dimineață, nici doctor, nici bunătate. Fiindcă e lovită irreparabil. Mai... Asta e viața. Ne pustiește cu sânge rece. Ce poți face pentru copacul care crește și pe care furtuna îl cuntește? Hm? Liniște. Liniște. Să chemăm liniștea ca pe un balsam suprem al rănilor noastre veșnic sângerânde. Numai ea, singură, cu luminoasa și aparenta indiferență, ne poate ajuta să privim limpede realitatea, să o pătrundem. Să facem, în sfârșit, mai puțin crudă. Ce-i cu tine, Mihail, Adrian moare. Adrian moare și te cheamă. Adrian? Ana, mi-am pierdut băiatul. De trei zile n-a pus nimic în gură. Tremură de fric de ți se rupe inima. Toate păturile din casă nu ajung să-l încalzească. Ai chemat doctorul? Am încercat eu să-l doftorice de, da. Degeaba, dimineață ardea ca un cuptor. Să mergem, mamă, Joița, să, să mergem. mergem. hai. Adrian, ce cu tine? Adrian! La de acum trei zile l-au dat până la piele. Atunci a răcit. ce de făcut? Aveți un termometru? N-am avut niciodată. Îmi trebuie neapărat. Alergă-mă la farmacie să cumper unul. Cu ocazia asta cred că ar fi bine să chem și un doctor. ce Am nevoie de apă rece de la puț și de un cerceaf. Compresele rece au să de febra. De trei zile și trei nopți n-ai închis ochii, Mihail. Și n-ai încetat cu compresele decât atât cât îți trebuia să alergi la puț după apă proaspătă. Trebuie să te odihnești și tu. Mai întâi să se facă bine, Adrian. Doctorul zice să n-am grijă. Știi? Mahalawa a priceput abia acum că ești cu totul alt om decât acela arătat de zdrențele tale. E, cum? A uitat-o cările din trecut? Da. Chiar mi-au spus... Cât de am fost cu acest băiat Cum ai mai e? Ceva mai bine. Astăzi nu mai are febră Ia te uită Minunea minunilor A, -a deschis ochii Adrian Băiatul mami ce ai revenit în fine Adrian Dragul meu Dragul meu Adrian Mama Mihail Adrian Ia te uită ce putere ai să de îmbrățișezi deodată pe amândoi. Hai, acum e rândul meu. De ce te-au podivit așa lacrimile? De bucurie. De bucurie. E, a venit și septembrie. Lună darnică. Vreme bună. Felicită de tine, Mihail. Mm? În culcusul pe care ți l-ai înghebat în kioscul de vară din curte, domnești. Da, de unde? De multe ori trebuie să înghit pe ascuns cu noduri. Ce tu? ne mulțumește? De tocmai mai plăcut să-ți freci toată ziua coatele de musafiri. Mi-a spus, mama, să dormi în camera mea, n-ai vrut. De câte ori să-ți repet, mă mulțumesc cu puțin. Să dormi într-un kiosc de vară, asta nu e la îndemână, oricum. Avantajul cel mare e că e drept în fața lui Adrian. Că-l poți pe prietenul nostru. Mm. Să nu cumva să se aventureze prin ploaie. Acum că l-ai scăpat de pneumonie, trebuie să te asculte. Da, da. Iar vorbiți de boală. De ce nu? Ia să facem noi o socoteală. Vă să zică, 40 de grade febră, da. 15 zile la pat, da. o săptămână da. de convalescență da. și pe deasupra, 9 kilograme pierdute. <laughs> Zdravă-nă, ți-a tras dragostea ta de viață. Da, da, acum pot să merg cu fruntea sus între voi doi. E dreptul meu. L-am plătit cu vârf și în desat. Nu cum ați arși surul de să lucrezi cu noi. Fii, Ai putea fii. încerca pe cont propriu zugrăvirea unor odăi, acolo unde Mihail și cu mine suntem tomiți să construim niște sobe. Ei, vezi? Ce zici? Visul meu începe să se realizeze. Să muncim tot trei la oaltă. Ne stingheriți de nimeni. E primul pas spre fericirea la care avem dreptul ca prieteni adevărați ce suntem. Protestez! Iar vrei să ne transmiți fluvile prieteniei de care e plină inima ta? Dar nu fac decât să vă atrag atenția asupra forței puternice a prieteniei, care se descoperă prin ea însăși și se oglindește în propriul echip. chip. Eu nu-l cred, sunt sigur, că în orice colț al pământului ar apăra, prietenia biruje zidurile cele mai de nepăturunse. Ea se simte atrasă de cel ce prețuiește și devine lege și regată. Săptămâni s-au nu știu când. O să mai găsim noi de lucru împreună, stai sigur, Adrian. Uite, am și trecut de casa cantonierului. Îmi place. Domine cât vezi cu ochii toată Valea Sirentului. Știi, Mihail? Pe drumul ăsta, Flăcol din sat își încetinește pasul ca și strămoșii lui Haiduci. Își descheie haina și își aprinde țigara. Aici, pierdut în singurătatea mișcătoare, își deschide stăvilarele bucuriei sau ale necazurilor și își încredințează vânturilor, spovedania. Ziceai că-și aprinde țigara? Hmm. Bună idee, am să fac la fel. Iar te-ai ferecat în tăcere, Mihai. Mă nu preocupat de țigara. atât și nimic mai mult. Hai tu, felul tău de a-ți apăra tăcerea și mie. Spune ce-mi rămâne de făcut. Să prind lăcuste și greieri, să-i privesc îndelung și să atac. Sau să zăbăvesc pe lângă știuleții de porum să-i crestez cu unghia ca să văd cât au crescut. Pentru că tu, tu, în clipa asta vrei să fii lăsat în pace. Când simți că tovarășul de alături e preocupat mai mult de țigara sa decât de orice altceva, atunci lasă-l în pace dacă vrei să te proslăvească în imnurile sufletului său. Vezi tu, Adrian, prietenii visători nu sunt totdeauna plăcuți. Ei doresc câteodată să viseze singuri, întovărășiți fiind de frați ca tine. Ăsta nu e egoism? Să visezi de unul singur? Egoismul este și el una din sevele ce hrănesc pomul vieții, cu o condiție să ajute la coacerea fructului bun. Hai, spune. Îmi spică? pică? De ce aș face-o? Te-am simțit absent și am preferat să-ți singur la realitate. în sfârșit. Așa te vreau. Dacă îți dai seama de adevărul celor spuse, ei bine, vom fi bun prieten. Și acum aș vrea să te răsplătesc pentru delicateța ta sufletească. Am să-ți explic de ce te-am lăsat singur jumătate de drum. A lângă casa cantonierului, am văzut două vrăbi care se zbenguiau. El mi-au amintit deodată un fapt neplăcut. Sau nu, cum vrei să-l iei? Nu știu. Nu știu, genere, dacă ai cunoscut clipa când tristețea se înfrățește cu bucurie. E ceva rău. Foarte rău. te descompune. În fine, am văzut cândva două vrăbi bânguindu-se. Mă aflam într-o curte mare împrejmuită de ziduri înalte. Niciun om nu fusese în stare să sară peste ele. Eram acolo de câteva zile. Când ești în asemenea locuri... Nu ți rămânea altceva de făcut decât să te gândești la viața trăită și să o retrăiești. Cum vremea era blândă, peteceam tot timpul în curte, fie prin bândumă, fie tolămit pe calde rând. Mi se întâmpla uneori să nu înțeleg cum se poate explica existența soarelui, a vântului, a ploii, singurile evenimente ce se desfășurau sub ochii mei și care îmi tot atât de puțin libere de stupide ca și existența mea în acel loc. Tu ți-ai pierdut vreodată libertatea?" Nu, niciodată." E o necesitate vitală pentru oameni ca noi să li se întâmple asta pentru o clipă. O clipă grea." E absurd ce spui." Deloc. Cel care nu și-a pierdut niciodată libertatea nu-și cunoaște nici resursele sufletului, nici slăbiciunile." Ah, nu toate-ți bine alcătuite pe acest pământ blestemat, dar e bine să simți orice până nu nebunești. Eu era cât pe aceea. Când sosește nebunia, știi ce simți? Mm. Ca un zgomot, un freamăt în spațiu, asemănător celui pe care țaranii l aud înainte unii cu tremur de pământ. Apoi îți simți capul devenind ușor și păsare ne apăsare nebunită în creștăt. Chipurile iubite se perind atunci cu o pe peretină. Totul e treabă de o clipă. Și... Pe urmă? Eu am fost readus la realitate de două grăbii din... cațiile de din aur, pe care eu atunci le-am văzut ca pe două păsări negre, uriașe, ce îmi plecasă ceruri, mărite și înnegrite de dezechilibrul mele. Îți dai seama? Trecerea lor a fost suficientă ca... Judecata mea să-și vină în fire. Ah, bine ați venit, băieți. E terminată treaba. Terminată, mamă Jeită. Hai, hai să vă dau ceva de mâncare. Da, hai că hai. bine zici, avem o foame de lup. Eu nu mănânc hai. nimic, mă duc să mă culc. Stai, Mihail, stai să mâncăm. Pe urmă te culci. Când te spun să mă lași în pace, trebuie să înțelegi. Mihail, nu am obiceiul să fac nazuri. Mihailu. Da, da, ce e cu el, Adriane? Nu știu, mama. Ai supărat cu ceva? Nu, mama. Cât am lucrat împreună, totul a fost perfect. Ce să mai vorbim de drumul împreună, cei 5 kilometri pe care i-am străbătut zilnic, în zorii, zilei și pe înserat, vreme de trei săptămâni. Mereu la stânga mea, mereu la dreapta lui Petrov, Mihail, așa cred eu, s-a simțit fericit între noi. Și atunci? Doi vașnici, paznici de nădejde ai prietenii. E, și asta... M mie că nu i-a plăcut deloc loc, Ca să ne învețe să trăim Se fereca într-un mutism de nepătruns Cu fața voioasă și cu ochii sclipind de O plăcere zeflemitoare L-ai pândit într-atât? Ca pe un oracol, mame. Și astăzi? Astăzi mi-ai istorisit o poveste cu niște vrăbii Și-a pe-a devenit rece Mut Un mutism Cum să spun Fără duioșie Feroce. Da, de ce l-ai zgândărit să-ți povestească? Mm, Era a vrut-o. Mă duc să-l împac. Hai, Mihai. Mihai, hai, hai, hai, hai de nu fi supărat. Hai, dacă Adrian s-a purtat urât cu tine, uite, o să-i lungesc cu nu mai să-mi spun. Mamă hai. bună, mama sfântă. Îți sărut pe o și te asigur că Adrian n-are nicio vină în mărăciunea mea. Mi-am adus aminte de lucruri ce fac rău. Vine aia mea. Sau poate nu chiar a mea. Te rog să mă lași singur. Da. Nimeni nu ar putea alina în clipa asta. Așa sunt eu. O să-mi treacă. Nu. nu! Nu! Mihail! Mihail! Matian! Matian! Bă, bă, de -te, hai, scoală. Hai, scoală, băie, de tristești, te-ai Hai, Hai, școală! Hai, școală, băie, ce-i cu Mama! Dragă, mamă, ce-i cu M-am ce avut un coșmar. Un coșmar, mama. Am visat că Mihail se izbea cu capul de zidurile unei fortărețe și le vorbea vrăbilor ce ciripeau pe mederețe. E, a fost doar un vis. Hai, acum că l-ai avungat, hai culcă te culcă te din nou. Hai, nu, culcă -te, culcă -te pe nu. nu, nu. Mihail, ce face acum? Ei, ce să facă? Doar merg în culcușul lui, în ce să fac? Mă duc să mă că e acolo. Hai, stai liniștit, copii, Nu, mă duc, mama! Adia. Mama! Ce? Eu știu, e Micael, Nu am găsit nici trai Dar unde s-o fi dus în puterea nouă? Dar nu vine să cred că a plecat! Nu vine să cred! Da. Știi ce e asta, mama? E crima împotriva prieteniei ei! înainte de a judeca, încearcă să-l înțelegi. Nu. Zici că astăzi ți-a istorisit ceva din viața lui. da? Da, așa a fost. Ai uitat proverbul pe care ni l spunea mereu, mm. câtă vreme ții o taină în tine, ea e sclava ta. Cum ai spus-o altuia, tu ești sclavul ei. Nu spunea el așa? Da, nu. Da? da, adevărat. Asta era. Mihail nu iubește niciun fel de sclavie. Dar nu. Nu, n-am să lasă las să plece de la noi. Mă duc după el. Păi cum, așa, cu picioare goale? Ce-ar Cu bine, mamă. Mare mirare dacă ciobanii care pasc oile în câmpile ciulinilor sau zarzavagiii care încep să vină la brăila cu legume văzându-te așa, alergând ca vântul, n-au să te creadă un apucat. Așa și sunt, mama! Mihail! Mihail! Mihail! Mihail! Nu se poate! Ai bătut atâta cale în fugă după mine? Ah, Prietenei rătăcitori, care fugi de prietenie? iartă Adriana, iartă-mă. Nu merit toată atare prietenie. Nu, nu merit. Ba da, ba da, ba da, ba da. Ai cămașa, udă Luarcă. Uite, ia-o pe asta din trai -sta mea. Să-ți dau haina mate pe umeri, să nu răcești. Am fugit după tine ca un apucat. Nu credeam să te mai prind. Încheie-te bine la cămașa. așa. Am fugit până când în câmpia asta de ce nu am zărit, profilat pe cerul auriu. Un om mărânt, contraistă pe umăr, astăzi. Un om mărânt, cu inima mare, care se ducea fără să-i pese de ceva. Își catalogase Brăila și pe prietenul Adrian printre amintirile ce trebuiau să-i umple cândva ochii cu lacrimi. Pune haina pe tine și lasă vorba. Așa, acum să o ștergem cât mai repede cu putință, altfel o să mori. Nu moartea, ci viața. Căci noi, prietene, gonim împreună pe același drum. În fel, părăsirea îmbrăila pentru lumea largă. Așa se încheia povestea mea, Mihail. Am dedicat-o sufletului aceluia care n a va ierta că am vorbit despre el în public. Da, ai făcut-o coartă unui mare romancier, Panait. Crede-mă, emoționant. Nu, nu, asta nu. Cât de ușor mi-ar fi fost să scriu un roman emoționant, dar nici prin când mi-a trecut așa ceva. M-am supus unui ori din Londrei. Afla că, la ultima pagină am plâns, încredințat că Mihail se va găsi mâine circulând în mijlocul unei lumi, unde poate nu va fi întâmpinat nici de o sută de cititori care să-l iubească. Bietul meu, Mihail. În personaj atât de, de enigmatic, non? A cărui origini și trecut nu le-am aflat niciodată pe de-a întregul. Minte enciclopedică, inimă de aur. Întâlnindu-l pe Mihail, au început pentru mine 9 ani de viață eroică, de prietenie însorită, de călătorii campovești prin România, Egipt, Turcia și întregul bazin mediteranean. Parcă la urmă. Nu, nu, nu, nu! Nu se mulțumi de impresiile tale despre tot ce vezi. Le vreau mai literare, mai adâncite. Nu m-am înțeles. Te aștepti la descrieri mirifice? Chiar așa? Demne de să fie publicate într-o gazetă. Da, tu, Mihai, îmi cunoști firea. Sunt prea puțin apt să-mi transform sentimentele într-un meșteșug și să trag foloase de pe urma lui. Asta înseamnă că nu ești artist. Mm. Artistul are sentimente numai pentru a le exploata în arta lui. Prefer să nu fiu artist decât să-mi stric viața silindu-mă să devin și până la urmă tot să nu reușesc. N-ai ambiția să scrii povești frumoase, poate vreun roman? Dar nu pricep că sufletul meu e ca un cazan sub presiune. Nu sunt în stare să-mi imaginez vreo năzdrăvănie pe care n-am trăit-o măcar așa, în linii generale. Tu trebuie să scrii. asta e credința mea. Da, nu. Mi pesc frumoasă am viața pentru ea însăși. Ce mai trebuie? Puțină sănătate. O situație, nu no, o cedesc celor ce își fac din ea un scop în viață. Bine și arta? De ce nu scoți o vorbă despre arta? Nu Mihail, eu nu comet să zbor la înălțimi unde trebuie să ai aripi. Aripi care mie îmi lipsesc. Sunt un jarat de dorințe. Pământul și viața nu sunt niciodată prea mari pentru a le cuprinde. Fără îndoială sunt o cărtiță incandescentă. E minunat acest băie, Adrian. Știi, Mihail, atunci în prima zi când ne-am cunoscut. La despărțire am rămas pirunit locului și te-am urmărit cum un bocanci bocanci înfiorători, ca o protestare a dreptului tău sfânt la o viață mai bună. Țin minte că acum, când am dat colțul la Dunării, am întors capul spre tine. Da. Două priviri s-au încrucișat în răstimpul la trei secunde. Și o sută de pași ce despărțeau doi prieteni. Exprimau o îndoială. Dar și o certitudine. Eu ard, spunea una, cu ardoarea vizionarului. Eu oare cu putință? Se întreba cealaltă, tulburată, în e certitudine. duminică dimineața. Tu ți-ai seama? E un măsatul să te ascult. Numai sufletele mari pot răi o asemenea prietenie. Cred asta. O astfel de prietenie nu întâlnești decât o singură dată în viață. Cine a cunoscut o atingere marginire. Căci o prietenie mare e tot atât de rară ca și o căsătorie ideală. Deși aceste două legături și se sprijină pe legi naturale diferite. În ambele cazuri, presimțirea acordului ceva să urmeze, o avem de la primul schimb de priviri. Da. Așa cum în haosul spațiilor, elementele trebuie să se încheje și să se respingă într-o clipă. Cum să-ți fac o destăinuire. Da. Mi se întâmplă și acum, de mai multe ori pe zi, mergând singur pe stradă să mă întorc brusc și să privesc în stânga mea. În partea asta obișnuia să stea Michael întotdeauna. O prietenie de acest genui, fără doar și poate apanajul sufletelor de elita. Ne-au adevărată biruință. Îmi dădeam săma de această biruință, nu ales în vremea încercărilor la care ne supuneau certurile noastre următe decât o despărțire. Acestea au fost epocile când ne-am iubit cel mai mult. Adică? Adică fără umbră, într-o înțelegere de plină. Sufletele noastre însângerate se căutau atunci și se regăseau cu ușurință. Simțeam inima lui Mihail zvrânind la stânga mea Și l pe mea la dreapta lui Ce puteau să spună sufletele noastre în aceste convorbiri tăcute? Nimicuri, numai prostii. Astăzi îmi dau seama perfect că Dacă e adevărat că știința lui Mihail mă subjuga întotdeauna Că ideile și convingerile lui mi le însușam adesea Nu asta era, totuși, latura individualismului lui care ar fi putut să îndreptățească dragostea mai unică pentru el. Da. După cum, la rândul i mai iubea cu aceeași putere, dar nu pentru cine știe ce și reale, puternice, nestrămutate. Nu, nu, eram plin de contraziceri. formidabile. Nu am început eu mai mult decât el. Și apoi, el. Când tuberculoza și frica de moarte i-au întunecat conștiința. În ciuda odioasei sale mizerii trupești, Mihail profesa cultul frumosului și al binelui. Acel cult care întărea propria-mi credință și mă salva din ghearele disperării. Am contopit atunci la un loc destinerea noastră. O înțelegere desăvârșită se crease, probabil, între noi. Poate chiar în clipa când ne-am încrucișat privirile pentru întâia oară. De atunci, vorbirea ne-a rănit și îndepărtat adesea, dar tăcerea niciodată. A e foarte greu să ne imaginezi motivele de ceartă. Tu ai spus. Piatra de încercare a prieteniei noastre a fost banul. Banul câștigat și cheltuit în și. Banul? ban. La oricare ar fi fost miezul neînțelegerii. Niciodată n-a fost în stare să șteargă din conștiința noastră acea întrebătrundele sufletească fără pereche. Mereu la stânga mea de aproape sau de departe? De departe chiar și mai bine decât de aproape. Ultima dată ne-am văzut într-una din zilele lunii august 1909 la Brăila. Mergea încovoiat, sprijinindu-se pe un baston, Tușa. Și totuși ținea să-mi vorbească. Mihail pleca. Mihail murea. Ne-a Mi spus-o răspicat la plecarea vaporului. Stai. Deci august 1909. Mi-a spus, să știi, dacă o să-mi dacă va trebui să sufăr prea mult, am să mă arunc în mare. Numai în cazul acesta tu n-ai să mai primești niciodată nimic de la mine. Altfel am să-ți scriu de îndată ce sosesc, apoi de prin toate orașele mai de seamă care sunt semănate pe drumul meu. așa De atunci. și aștept mereu acea primă scrisoare. Spune, Paneite, ești convins că am murit? Da. nu mai simt deloc la stânga mea. Simt perfect ruptura totală, spulberarea oricărui acord. A fost doar o vizită care a durat 9 ani și-mi a făcut din ea o obișnuință. N a fost decât marea mea zi de sărbătoare, căci omenire este un amestec de sor și de pietre de o varietate atât de infinită încât nu mai știm de un om încetează de a fi soare și de unde începe să devină piatră. Nu știm nici măcar dacă sorii au fost făcuți pentru nevoia pietrelor de a fi încălzite ori, dacă pietrele au fost făcute pentru nevoia sorilor de a răspândi căldura. Știm însă că sori, ori pietre, suntem cu totul fără rost în viață de îndată ce rămânem unii fără alții. Strati, dramatizare radiofonică de Camelia Stănescu Distribuția a fost următoarea Mihail Adrian Pintea Adrian Florian Pitiş Mama Tatiana Echel, Petrov Ștefan Sileanu Ileana Virginia Mirea Lefevr Marcel Iureș Ioana Ica Matachi Lopătarul Valentin Uritescu Chir Nicola Matei Alexandru Femeia, Monica Giuță, Lipoveanca, Eugenia Bosânceanu, Moș Gabrielă, Mihai Mereuță, Birjarul, Sergiu Demetriat, În alte roluri, Vasile Lupu, Violeta Berbiuc, Gheorghe Pupulete, Dan Bobe, Nicolae Crișu și copii Duban Andrei, Muscă Ștefan, Cânceanu Radu, Cânceanu Gabriel, Hohan Andrei Ioan. Asistența tehnică, Nina Dinescu și Tatiana Șerban. Ilustrația muzicală Florin Ionescu, regia de studio Nicolae Păsculescu, regia tehnică Inginer Vasile Manta, regia artistică Cristian Munteanu.